Ovo je naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Damir Hajduk mi je prek puta u režiji. Usudila sam se intonirati ovo fučkanje na kraju ovog džingla, iako je on malo bolji sluhist od mene. Dobar dan svima, sretna vam godina, nova koja nam je evo krenula vidjet ćemo kakvom će se pokazati uvijek želimo da bude uspješnija nego što je bila ova iza nas nadam se da ste uspjeli ostaviti iza sebe neuspjehe koji su vam malo remetili radost i zadovoljstvo tijekom 2025. nisam tip koji bi ovako određivala što ću i kako ću u novoj pa nisam baš ti neki tip koji se priprema puno u prije nego uđe u Eter, ali nekako ću se valjda snaći jer u režiji drugog programa Hrvatskog radija su ljudi. I ja znam da ko će mi pohvaliti inspiracije, da će mi oni pomoći neverbalnim kretnjama. Ja sam Ana Lacković-Varga, radim na Radio Sljemenu od 1996. godine. Prije toga sam se uvodila u radijski posao na Radio zaprešiću kamo sam slučajno došla 1992. jer me je zanimalo kako izgleda zabavan tip koji vodi tamo jutarnji program, bio je to Kruno Belko. Pozdravljam ga i mašemu. Prošla sam na audiciji od 25 ljudi, nas pet je bilo uspješnih tada. Jelena Mikovčić je došla također u radoznalosti na audiciju i evo danas prtimo radijski put programima Hrvatskog radija. Sretna sam na Radio Sljemenu. Tako da evo nisam se baš puno trudila otići na neki drugi program Hrvatskog radija. Iako sam u jednom trenutku, pa je to potrajalo dvije godine, jutrima odlazila na Dobrojutro Hrvatska i nosila vijesti iz Zagreba. Tako da otprilike znam u koju kameru treba gledati, obično je to ona na kojoj je crvena točkica ne znam hoću li se morati iskidati u ovih svojih 15. minuta budući da je dosta toplo u ovom studiju prvi put sam u novom studiju drugog programa Hrvatskog radija i eto, možda je dobro doći kratkih rukava i nešto jednostavnih hlačica ali kako god drago mi je da sam tu, da sam dio ove priče. Kao što sam rekla, pa evo, 30 godina sam naradio sljemenu, dakle u ovoj godini je to ta brojka Neko će reći da sam zapela i da sam već trebala biti negdje drugdje, neko drugi ne može vjerovati da evo smo ovako dobra ekipa i da odlično radimo u tom našem programu Bila je u redakciji eliana Čandrlić tada bez glibota bila je već onda vrlo usmjerena i dosta što se sadržaja tiče konkretna pa i odnosa s kolegama, nastojala nam je lijepo mentorirati. I vjerujem da nas je trasirala na određeni način. Ona danas ima razumijevanja o tome kako mi razvijamo svoje osobnosti i potiče nas u tome da se brendiramo. Danas ne, imam neplanirano puno pitanja za elianu ali to ćemo rješavati kad ovo završi. Gledala sam dobar dio ovog našeg puta od jučer u podne, s obzirom na to da su djeca otišla izvan grada dočekati novu godinu, suprug je pobjegao u Zagorje kamo bježi zadnji godin na veću petak i jedva se vraća u nedjelju tako da sam s mamom koja živi u Jablanovcu, a gdje sam i odrasla, bila na silvestarskoj večeri pa kad je ona usnula još prije ponoći, ja sam vjerno pratila La, kako moji kolege rade na ovom dosta teškom putu ali su mi potvrdili koliko smo vješti, koliko smo odlični, koliko um, znamo čuvati vrijednosti Hrvatskog radija pa onda i Hrvatske radiotelevizije i uz veliku zahvalnost vama, drage slušateljice i slušatelji, pozivam vas da i dalje ostanemo na tom poslu, javne uh, kuće, medijske i usput vam odmah stavljam obavezu, Zlatni studio ide, nominirani smo i drugi program Hrvatskog radija i Radio Sljeme i Radio Rijeka uz Radio Bravo i Radio Dalmaciju znate kome trebate dati glas. Malo sam se brinula o tome, hoću li uspjeti 15 minuta biti odprilike zanimljiva i intrigantna, nije lako pogotovo ako si odaberete neku temu, ali evo, budući da sam profesionalna, onda sam i napravila mali kroki jedne moje anegdote iz vremena studenoga, kad nam je vjesnik izgorio 17. a nakon toga vrlo brzo je krenula privremena regulacija prometa a ja sam vam trebala otići na drugi susret sa svojom fizijatricom jer u zadnje tri godine malo mi naravno križa javljaju da bi trebala ići sa težinom u redukciju, a i da bi se trebala malo više kretati. No naravno, to može biti novogodišnja želja, ali evo, zadnjih godina nikako da ta želja dođe na red. Uglavnom razmišljala sam uslijed te privremene regulacije prometa, na koji najbolji način stići u Vinogradsku u 8 sati kod doktorice koja je mlada, stručna, uspješna, stroga pogotovo prema nama koji smo fizički malo uh, podkapacitirani ili nam je tonus malo slabiji i kako radim na Radio Sljemenu u Gradskom radiju i tih dana od 17. do 25. studenog smo puno slušali od naših slušatelja da... Recimo Ozeljskom od remize tramvaj gotovo stoje jer auti se voze žutom trakom. Pa onda nisam znala ako krenem s Jaruna kako će 17. proći kraj Vjesnika Savskom. Osobnim automobilom ići bilo je jednostavno e, pogrešno jer nemate oko Vinogradske bolnice gdje se sparkirati na Ilici također, to je Lutrija. Ja sam odlučila kako živim dakle na zapadnom dijelu Trešnjevke da se oslonim na 109-ku. To je autobusna linija koja vozi iz Dugava do Črnomerca. Ona je uvedena sredinom 90-ih zato što tramvaj 16 koji je vozio s Črnomerca Ilicom skretao desno u braće Oreški, to je danas Republike Austrije Jagićevom, Jukićevom na Savsku pa prema Novom Zagrebu ukinut jer i tada nije bilo dovoljno vozača tramvaja i onda su uveli autobusnu liniju 109. Ja sam u programu radio Sljemena u kojem jako često uključujemo slušatelje i uvijek računamo da će i oni kreirati sadržaj Slušala povremeno kako je opterećen taj autobus, kako ta linija stvarno prevozi puno putnika i mogu vam reći da je baš ovih dana izašao podatak da radnim danom preveze od 15 do 17 tisuća putnika. U ovim vremenima kad stalno fali buseva i fali vozača, možda je isto rizično osloniti se na tu liniju, ali ja sam u Vinogradsku trebala biti u 8, ja sam vam u 15 do 7 bila na stanici između Horvačanske i Ozeljske i čekala bus. Malo po malo, nakon što je tamo bilo pet ljudi, bilo nas je već dvadesetak, busa nema, sedam i deset je, busa nema. I u jednom trenutku, već sad malo u strahu, hoću li z ovim supruga koji je vrlo blizu tog mog poprišta nevolje, također na putu za posao, on kaže da ima neku neodgodivu obavezu i odpika me. Ja onako nemočno gledam prema toj vinogradskoj, gotovo da ju vidim na sjeveru, na obronku Medvednice ovom zagrebačkom brežuljku, a na Selskoj sam i ne mogu se pomaknuti. U 7.20 zovem taksi, iako mi prođe kroz glavu zbog privremene regulacije prometa zbog vjesnika, vjerojatno većina ljudi koja inače ne koristi taksi, sa će ga koristiti. Na Zovem radi Zagrebi, gospodin se javi, gdje ste, gospodžo? Pa evo me, na Selskoj, tu kod Lidla, trebala bih do Vinogradske, neko će vas nazvati. To je bilo u 7.20. U 7.30, ja sam sada je jako nervozna, gotovo i Eskobna, kako ću doći, ne bih htjela zakasniti, drugi pregled mi je, moram donijeti magnetnu rezonancu, nalaz. I krenem pješice, tu jednu stanicu, nakon što u prvi bus koji je došao, nisam uspjela ući. Dakle, jedan gospodin, vidjela sam da je boležljiv, se je progurao na prva vrata, ja sam mu pomogla i čak sam ga malo pogurala da se zatvore ta vrata. I ništa, taj vozač tog busa je čak rekao evo uskoro će i drugi bus za nama, ja sam povjerovala, zašto ne bi vjerovala vozaču Zetovog autobusa. Uglavnom u iščekivanju tog drugog, koji nikako nije dolazio, ja sam došla polako do druge stanice koja se nalazi iznad Ozeljske prema sjeveru i zaista kao Početak velike gusjenice se gegao u toj gužvi na Selskoj u pola osam taj autobus, sad je već bilo i 7.35. Bus je došao, ja sam tad razmišljala kako se moram nekako nagurati, kako sam zaboravila kad sam u takvim situacijama, kako trebaš agresivnije probati ući u bus. Uglavnom, na stanici je stajao jedan gospodin mlađi od mene, 20. godina, sa djetetom oko pet, i vidjela sam mu na licu da je rezigniran, da je sad evo u toj gužvi i došao je bus i puno je ljudi, kako će on ući, bio je u jakni traper bez rukava i trapericama, frizure kao da je neki bivši heavy metalac, prorijedila se ta duga kosta do ramena uglavnom kad se otvorila vrata on je e, sa zaletom ušao u bus, razgrnuo druge putnike i ja sam nekako uz njega ušla u tu 109-ku e sad smo kao sardine polako ali sigurno išli prema ilici, trebali smo proći tri semafora i ja sam došla e, nekako do te stanice gdje sam izašla i kako sam izašla vidim ide tramvaj 11 prošle, na njega nisam stigla požurila sam se, došla na stanicu, Čekam nervoznu dvojku, više ne gledam na sat, pretpostavljam da je deset do 8 A opet mogu dohvatiti tu bolnicu, a nekako da dođem do nje. Uglavnom uđem u tramvaj, vozim dvije stanice i izađem nad Lipom i krenem trčati. Jako inače ne trčem. Dakle, ti stupići moji, stupovi, koji su bili otežali, nikako, nikako, ali ja se borim, trčim. Dođem do bolnice u Vinogradskoj, do zgrade. Moram ići na peti kat. Dole je lift velik koji je ispor, a na petom katu je. Dok se on spusti, dok se ja popnem gore, ne, neću čekati. Trčim po stepenicama, sva zajapurena, grašci zna noja, kosa van je padala bilala kišica po lokvama, zaprljala sam hlače sigurno, kako ću takva pred doktoricu dođem gore otvorim vrata, malo starija medicinska sestra na pultu me gleda uvjerena da mi treba pomoć da, samo što nisam kolabirala, recite gospođo kasnim, oprostite ona gleda mene, ja gledam na sat iznad njezne glave, 8 i 5 je oprostite, kasnim regulacija prometa, sporo nema problema, ili vam treba pomoć, ne treba sjednite, pa ću vas naručiti kod doktorice. I tako ja sjednem i tražim u mobitelu nalaz magnetne rezonance koji mi je stigao na mail. I ja ga pokušam naći, nema ga, pa kako ga nema. I shvatim da je to bilo prije mjesec dana i da ne mogu sa servera povući taj nalaz. Kako ću kod doktorice bez nalaza? Zovem Slavicu u redakciju. Slavek, pomozi, uđi u moj mail, proslijedi mi, molim te. Kaže, Slavek, evo sad ću pante, evo ću. Ta manje Slavica otvorila moj mail kad Zove neko na dnu hodnika, Lacković Varga, Slavice ne mogu, nije dobro, Bog Slavice, sretno Ana, dođem do doktorice, uđemo unutra, dobar dan, trebali ste mi donijeti nalaz, doktorice molim vas, oprostite što kasnim, treba još pet minuta, mogu li nazad svoju Slavicu da mi proslijedim mail sa nalazom, ona je samo procjedila kroz usta, može... Ja sam tu hladnoću osjetila na desnom ramenu s kojim sam sjedila kraj nje, ja opet zovem Slavice, molim te pomozi i Slavica šalje i pošalje i ja kažem doktorici, evo dok otvaram mail imam screenshot koji sam slala mami, pa dajte recite, pa to mi je dovoljno i ja pokažem i ona na tipka što joj treba iz tog nalaza i kaže ona ajde dobro, dajte, skinite cipele u čarape a mogu li molim vas i hlače što inače ne želim osličati hlače skidati ali ja ovaj put želim jer sam sva zaštrapacirana listovi na hlačama su mi prljavi ja želim maknuti te hlače prije nego doktorica pogleda u kakvom sam kliničkom stanju uglavnom ona kaže da sve može i mene pregleda i ja izađem ljubazno joj zahvalim Odem prema grada Manjca u ulici, nazovem prijateljicu za kavu i bilo je oko devet sati, kupila sam nam croissant, kad zove netko iz nepoznatog broja. Ja se javim, mislila sam nešto, sam zaboravila u bolnici, kaže gospodin, ovdje radi taksi, trebali ste vožnju? I ja u nevjerici kažem, pa jesam u sedam i dvadeset, sad je devet, ali hvala vam lijepa. Hvala vam, hvala vam, evo neću izgubiti vjeru u ljude, hvala vam. Eto, tako otprilike mi i na Radio Sljerenu i na drugim programima Hrvatskog radija promatramo situacije i ljude i veselimo se tome i u novi godini i jedva čekam da u Guinness i da to proslavimo jer obožavamo slaviti i proslavljati i biti uspješni. A Evo ga, uz moje pozdrave i puse koje vam šaljem stiže moj kolega Ivica Ružičić jer polako idemo u finale ovog događaja. Hvala vam na pažnji bog bog pusa.